Modul 3, Aufgabe 1, C und D. Jetzt haben wir gehört, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, was man im Internet alles machen kann. Da stellt sich die Frage: Lauert da nicht auch eine Gefahr? Dazu habe ich mir ins Studio einen Internet-Experten eingeladen, Herrn Professor Westermann. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Sommer. Herr Professor Westermann, Sie sind Experte für Suchtkrankheiten und beschäftigen sich vor allem mit der Abhängigkeit vom Internet. Sind wirklich so viele Menschen online-süchtig? Zum Thema Online-Sucht gibt es sehr viele Studien. Die Berliner Charité hat erst vor kurzem wieder Untersuchungen zum Thema Computerspielsucht angestellt. Die Ergebnisse versetzen nicht nur Eltern und Lehrer in Aufregung, sondern auch Politiker. 10% der befragten Kinder zwischen 11 und 14 Jahren sind nach dieser Studie computerspielsüchtig. 12% zeigen bereits erste Anzeichen einer Online-Sucht. Einer amerikanischen Studie zufolge sind 10 bis 20 Prozent der Internetnutzer süchtig. Die genaue Zahl ist immer von der jeweiligen Definition abhängig. Da möchte ich Ihnen gleich die nächste Frage stellen. Was versteht man denn unter Onlinesucht? Mediensucht, Computersucht, Computerspielsucht, Online-Sucht, Internetsucht oder Internetabhängigkeit, das alles sind Begriffe für sehr ähnliche Suchtformen. Sie stehen natürlich mit der Verbreitung der neuen Medien in Verbindung. Viele Menschen denken bei Suchtkrankheiten sofort an Alkohol, Drogen oder Zigaretten. In diesen Fällen werden Substanzen oder Stoffe konsumiert, die das Bewusstsein verändern, und man spricht dann von einer stoffgebundenen Sucht. Internetsucht ist jedoch stoffungebunden. Sie beschreibt also nicht den Konsum einer Substanz, sondern ein Verhalten, nämlich die exzessive Nutzung von Computer und Internet. Wie entsteht denn eine solche Sucht? Eine große Rolle bei der Entstehung einer Sucht spielt die Tatsache, dass Jugendliche heute enorm unter Druck stehen. Von ihnen wird gerade in der Schule viel erwartet. So entsteht häufig extremer Stress. Gerade unter solchen Umständen sind Menschen besonders in Gefahr, denn der Computer dient dann sehr oft zur Stressbewältigung. Die Jugendlichen ergreifen die Flucht vor der Realität in virtuelle Parallelwelten, die gerade Online-Spiele perfekt aufbauen. Auf diese Weise werden negative Gefühle ganz einfach verdrängt. Und kann man diese Krankheit leicht erkennen? Gibt es Symptome? Symptome eigentlich nicht. Es gibt eher formale Kriterien bzw. Merkmale. Man spricht von einer Sucht, wenn mindestens drei dieser Merkmale über einen längeren Zeitraum zutreffen. Und welche Merkmale sind das? Ja, also da kommen mehrere Merkmale in Betracht. Das wichtigste Merkmal ist, dass im Denken und Verhalten die Online-Welt dominiert. Die Tätigkeit am Computer wird zur wichtigsten Aktivität im Leben. Gibt es denn auch körperliche Reaktionen? Natürlich, die sogenannten Entzugserscheinungen. Sie stellen ein weiteres Merkmal dar. Unter Entzugserscheinungen versteht man, dass der Körper wie bei einer stofflichen Abhängigkeit, zum Beispiel bei einer Alkoholabhängigkeit, zu reagieren beginnt, wenn man einem Erkrankten den Computer wegnimmt. Dieser Entzug hat dieselben Wirkungen. Es kommt zu Angstzuständen, Konzentrationsschwäche, Nervosität, hohem Blutdruck und Aggressionen. Was mich unbedingt noch interessiert, Herr Professor Westermann, ist ob es bei der Diagnose von Onlinesucht bestimmte Zeitvorgaben gibt. Wie viele Stunden spielt man? Ist man online? Sitzt man vor dem Computer, wenn man von einer Sucht spricht? Das kann man nicht so einfach beantworten. Das ist nämlich sehr individuell. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass Süchtige, und da hätten wir gleich noch ein Merkmal, die Kontrolle über die Zeit verlieren. Ihnen gelingt keine zeitliche Eingrenzung mehr. Sie können nicht mehr einschätzen, wie viele Stunden Sie gerade am Computer verbracht haben. Und verbringen deshalb immer mehr Zeit in der Online-Welt. Genau, es ist ein Teufelskreis. Vielen Dank erstmal, Herr Professor Westermann, für die interessanten Informationen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Professor Westermann haben, dann beantwortet er sie gerne bis 12 Uhr an unserem Ratgebertelefon. Sie erreichen uns unter der Nummer 030-452.